gusta este programa? Descárgate ya la aplicación gratuita en Radio Cornellá para Iphone y Android. Lo podrás escuchar, compartir y descargar. Ahora lo tienes más fácil que nunca. Disfruta de Radio Cornellá cuando quieras en tu móvil. Eh, os farei una oferta que no podeu rebutjar. Escolteu el Nostra danza de Radio Cornellá els dissabtes de 9 a 11 del matí amb Daia Fernández Roger Cunill i Roger Marín Home padrí volem guanyar audiència Però no sé si aquesta és la manera Escolteu a nostra dansa Dissabtes de 9 a 11 Capit si? De dilluns a divendres De 12 a 5 de la tarda Era vinil Els millors èxits musicals de sempre A Radio Cornellà Era vinil Sabeu que és el jazz? Si la vostra resposta és sí, el programa Cornejàs us enci serà. Si dieu que no, Cornejàs us ho farà saber. Una hora del bo i millor del jazz de tots els temps. a Cornejàs. Cada dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Cornellà. Todos los lunes, de 10 a 11, las noches del Semillero Azul. El programa poético-literario de Radio Cornellá. La poesía y la música unidas para ti. Recuerda, todos los lunes, de 10 a 11, las noches del Semillero Azul. Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos un día más a este nuestro programa, siempre en Galicia, eh, aquí en Radio Cornellano, 104.7 de, de FM, punto, seis, punto seis, perdón, 104.6 de FM, aquí para todos ustedes, dos oriñas de radio en galego que desechamos que sexan agradables para todos os vosotros, ponemos música, teremos entrevistas interesantísimas, e cousas que dende Galicia tamén nos envían a ver, a darlle a benvida o noso técnico, señor Castillo moitas gracias por estar ahí, posto que se si non fora por él, isto non sería non sería o aire e a darlle a benvida a Armando que como sempre, aquí o meu carón, boa muy tarde moi boas tardes, e, como dicimos sempre, tamos na mellor compañía de Sempre en Galicia, de Radio Cornella Muy ben, bueno, como sempre Despois das salutacións e da nosa sintonía inicial Pois pues, o que facemos é poñerlle un bocadeño de música Para intentar recibir a primeira convidada deste ano Muy ben, estupendo e, A primeira convidada, sí. sempre interesantísima, non? E, e tan interesante, eh? Xa Que escuiten, que se un, como... Un bocadillo de música, queridos oyentes. De seguida damos paso a primera convidada. Soy un dedo, soy un dedo. Vá buscar quem mora longe, sonho meu sou meu Sonho meu Vá buscar quem mora longe, sonho meu Vá mostrar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu meu céu, a estrema guia, se perdeu a madrugada afirma, só e traz melancolia, sonho meu sinto o canto da noite na boca do vento fazer a dança das flores no meu pensamento traz a pureza de um samba, sentido marcado de uma água de amor, samba que mexe Poda jeito o um vento vadio embalando a flor Poda o vento vadio embalando a flor Poda o vento vadio o vento vadio embalando a Vai buscar vai a Mariana Sol vem Vai buscar que vai a noite. Só em Deus Vai mostrar essa saudade Só em Deus Como a sua liberdade Só em Deus Como no é céu a estrela guia Se perdeu A madrugada do cadastro Sobe atrás da Sento o cado da noite na boca do metro. Facer a dança das flores no meu pensamento. Guarda pura da do samba, sentindo o martado de uma água tão mor. Esse que mede o povo da gente. Baixamos a música de Maria Beteña para saudar a nossa convidada de hoje, que además moito que ver con este idioma que sí. tan feiticeiro. Como é portugueso, non? Sí, pois vamos a xodorar a Elizabeth Oliveira. Moi boa tarde, Elizabeth. Hola, moi boa tarde. De... Que vos bon recibimento con esa canción de Soño Meu. <risas> soño Meu de Elizabeth. Sí, de, de, de, de María Betana. María, María Betana, sí. <risas> sí Agradecemos-te sí. moitísimo que eh, bueno, pois... Eh, en, aceptaras noso, o noso convite para poder falar contigo queridos ointes eh, temos outro lado do fío telefónico a unha grande persoa que coñecín eh, presentaronme directamente el, no, eh, no Culturgal en Pontevedra eh, admiro moitísimo o seu traballo porque agasalloume con un libro nada menos que en tres idiomas Olén Encato vou corregir Perdón, non per, no é por presumir, pero que Si, si, si, perdona, perdona, Agora mesmo fala de memoria e eh, entón eh, os os erros tamén no, aparecen. Mal. En, mm. Sinto moita verdade que eh fe, fermoso, además en poemas todos eh en candilantes. De verdade que felicítote eh, pues eh, agradece agradecéche muitísimo que, que estés a ti hoxe connosco. Hm, mm, mm, bueno, eh, mirando o teu Facebook ou olhando as cousas que escribes pois cada un ponse como quere pero nos, a, a nos eh, interesa nos moitísimo a última mensaxe que fas dando pois non sei unha media condolencia a todas as persoas que, pe, que perderon pois mm. eses mariñeiros sí. da, da zona onde ti vives, non? sí sí daqui de aquí pertiño defeito pois eh, alguén do centro onde, onde o traballo unha alumna nosa perdeu o pai en ese ah, yeah. naufraio no e eh, aquí da zona de marín de cangas de sí, ah, yeah. de, sí. de por aquí sí, sí. bueno tai xente de fora porque había xente sí, sí. de gana de Perú sí. que viven aquí, pero bueno xa son son sí. de aquí claro sí, sí. tristeza y un ador infinda como ti, claro que sí. Sí, claro. Eh, bueno, yo no me puedo poner la piel de la gente que pierde, pues como en este caso, o sí. pai de esta alumna nuestra, no pero bueno, podemos imaginar que no... Non hai nada que o suple Que, que penso que nin ningún tempo cura A pesar do que se di. dice que, se, Eu quería facer mención a ese traballo Bueno, ao que, ao que ti comunicas Precisamente faz, Facémonos partícipe da túa dor Igual que todos nosotros mm. Que é verdade que é unha Unha mágoa que teñamos que mm. Falar deste detalle okay. Pero vamos por cousas máis feiticiras Que é o feito de, do, do mm. que ti escribes Do que tú transmites poéticamente vale, Deña. pregunta sí pregunto, pregunto ese libro do que eu comentaba que eu falaba de memoria porque pois pues as presas fixeron que eu non un nos trouxera precisamente aquí os estudios e é, é, é o último que te és. é o primeiro Poesis, poesis é o libro do que falas, é, bueno é un traballo de dez anos de recopilar todo, de dez anos de recopilación, pero de máis de escrita, no mm. eh, eh, saiu en 2016, mm. eh, eu xa tinha moito escrito, garrado nas gavetas, no ordenador e tal En francés en, pues, en portugués sobre todo sí. en castelltelán y después fue un, cuando me fue una fianza doctor galego que a pesar de ser portuguesa y de lengua materna portuguesa mm. pasóme como a saramago que me Ajá. tranquilizó buscando en, en esa entrevista en que dicho que le costaba pues a mí pasóme o mesmo. Por, bueno realmente fue porque aprendí un primero castellán mm. a mi inmersión fue en castellán entonces o galego daba un poco de reparo porque eh, enseguida viraba para por portugués eh, era consciente de eso y eh, eh, dábame un poco de vergoña falalo eh, mal después cuando perdía a, a vergoña pues eh, mecontré que no falaba tan mal no. empecé escribirlo también no. se yes. xa olía Entón, eso, fui recolhendo os poemas que tiñan nos catro idiomas, que son, entón, o galego, portugués, o francés e o, o castelán. Exacto. E eh, traducinos cada, cada poema, porque cada un um foi escrito na súa língua. Dice, escribo nas catro, non é que traduza despois nas outras, senón que escribo como ben ben eh, nun ou o no noutro idioma. Claro. e e logo traducimos todos os poemas entón que seleccione e se seleccionae por, por lingua traducínos os outros cre idiomas e deu e ademais como teñ moivos amigos músicos canttores eh, nas, nas catro linguas tamén ti esa sorte de poder gravar un disco con eles non que eles eh, puxron música e canción na os textos meus Entón, libro va acompañado un CD con 13 piezas y las que 11 son canciones, unos 4 idiomas también, eh uh -huh. dos textos leídos y musicalizados en eh, la mía voz. Ah, así es De, de verdade que é unha, unha obra feiticeira, poesis, unha, unha, unha obra que... Bueno, Quería incidir precisamente neso que comentaxes así por riba con respecto a traducción. A, as traduccións, en realidad, nos nosos idiomas, tanto castelán como o, o galego ou portugués, esas traduccións, as veces, teñen xiros que son dificilísimos de, de, de poñer en marcha, verdad? Sí eso pasa en todas las lenguas realmente, porque cuando traducía eh, cuando traduzo ainda algún poema francés, pues pasa igual, porque hay chocos de palabras que eso funcionan no no un, sí. un idioma, por ejemplo entró portugués o el galego, eh a mi udo sí que funcionan los dos porque son las mismas sí, sí. eh. Estructuras ou, ou, ou os proverbérbios son os mesmos, então os xogos pode ser os mesmos. Co castteán incluso tamén hai unha proximidade. Co francexa é máis complicado eh, então vime de desencando um pouco na afronta á dúbida de eh, facer pasar a mensaxe ou facer o xogo facer o xogo no, no outro idioma então segundo o poema e o segundo que me pedía, eh pois eh fixe unha cousa ou outra segundo uh -huh. o texto. Claro, como ti eres autora, lógicamente uh -huh. buscáslle algo que che, con, bueno, que, que, che, que te conforme precisamente nese idioma que estás traducindo sí, o, en... claro, aí tamén sei exactamente o que quero decir. Aí's ah, que cando eh. traduzo outro autor ou autora, uh -huh. pues, o ao me, mellor isto como dicía, creo que era Italo Calvino, eh, sí, traíndo uh -huh trayendo a autora porque no estoy diciendo que quería no, no idioma, por eso por que... eso a, a, a... Bueno, A relación do autor co, co traductor É moi importante mm, non. O feito de, a, a parte de que bueno, poda, poda facerse Precisamente a nivel profesional O feito da tradución Pero que mm -hmm. si, a relación personal co, co autor eh, Ajuda moitísimo para que ese traballo se, eh, Chegue a bon fin sí, É unha ajuda tamén Poderse facerse Pero está claro que é máis perigoso e é máis difícil devolver exactamente aquilo que o autor queria ou autora autorra, non? Exacto, exacto. Bueno, nese traballo importantísimo é eh, que eu fixen hincapé a primeira cousa que te pedín che, eh, que falado pois tens muitísimos obras moitísimos poemas que, que, que de, como te dís de, de fai de zanos ou máis de zanos que le vas escribindo pero sigues escribindo porque es outro día sí. vin, vin un traballo que, que escribiese en castelán Que, eh, que mañana cuando cruces el otro lado eh, el umbral de nuestro pasado ya no está ah, aquí <risas> es que está en francés Ta, bueno, pero... lo eh, mejor que lees fue la traducción ah. de Facebook ah, en francés, está, original no sé qué tal está la traducción pero miña no es eh. <risas> no, no, pero decía que que sigues produciendo que sigues creando que no te quedas sin no te quedas sin que es eso No, este xeito é o primeiro de, de varios, en decir, este saiu en 2016, foi así como romper o ovo. Uh -huh. Eh, e despois eh 3 anos despois sai un completamente en galego eh que se chama Naufragas no, no mare na terra. Uh -huh. eh, eh parece falamos hoxe disto e claro, tenho que lembrar con este título que ten eh evidentemente non todo uh -huh non pensar no naufragio pero bueno, este libro de naufragio no mar e na terra eh, mm. eh, enfoco sobretudo sobre as mulleres é un libro mm, eh, é un libro reivindicativo e homenage ás mulleres as, mulheres, as sí, que sí. cruzan de África o Mediterráneo para claro. poder vivir aquí o as que na terra pues ten que loitar cada día este foi editado por la editorial Urutau uh -huh. Que, que fai unhas uh, edicións uh, fermosísimas de poesía. Mm -hmm. eh, des, esto foi no, no da nove. Despois no ano pasado, xustamente no 21, eh, saiu a minha primeira narrativa uh -huh, eh, da, na Editorial de Galaxia, con outras nove autoras, eh, saiu un libro de relatos libres e vivas, mm -hmm eh fue mi primera incursión en no, una narrativa, bueno, una na publicación de narrativa, no una escrita. Y en el no mismo año eh, participé en una antología galego portuguesa eh, editada por el Concello de Pontevedra, que se llama Antología do Confinamiento mm -hmm. con gente bueno, muy con poetas de de gran renombre tanto aquí en Galicia como como en Portugal, por ejemplo, mm -hmm. a la Luisa sobral pues eh, amaral perdón na, na amaral o filia mm. leal por decirlo de, de portugal eh, de aquí de, de este lado de la raya pues silvia penas okay. eva emma perreira mesma lucia novas y okay. eh, José María Álvarez Cácamus, ella... Eh, caray. La caray, verdad, un, un, sí, fue un, un agachay, un regalo para mí. Un elenco extraordinario. Fantástico. Mm -hmm, claro sí. sí. La verdad es sí. que um, personas como a ti, como, bueno... Bueno, os creadores, os poetas sí. sempre sempre vos xuntades oh, sí. eh, os mellores cos mellores. Claro. <risas> bueno, en illo rodeaxe ben para mellorar, ¿non? Porque, claro, no... es eh, porque o que falabais eh, fai un momentiño que sobre as mulleres, sí. eu tou pensando nessas de, non sei que é un pero dici viudas, eh, ¿Sí? viudas de, en viudas de vivos e de mortos. Sí, ah, las que, dos que falaba Rosalía. Te mencionaba ¿no? Rosalía exactamente, si sí, si. Sí, sí. bastante, mm. bueno, algo muy mellor. Si si, sí. sí. algo melloradas sí. no aspecto huxen día ás ah. mulleras dos mariñeiros, pero que sí, con todo sí. con iso, pois pues, tanto reivindicada Rosalía nos no seus poemas, non? Si si. Si si Ela foi moi vanguardista, eu cando empecé a lela, eh, pues a verdade que me sorprendeu un montón. A imaxe que tiña dela a través sí. das críticas total e o tal, eu que olía non me cadrba, non me canba. Eu via unha revolucionaria. máis sí. A mí sen moi moito que ver co a mia poeta de cabeceira, minha favorita, a mi favorita pola porn eu empecé a escribir que é unha poeta portuguesa eh, que flor vela espanca e Florbera de la Espanca é un pouco anterior é unhas de antes que Rosalía se non me equivoco uh -huh. e, e teña a mesma forza, a mesma liberdade uh -huh. as, uh, non as mesmas temáticas sí. porque eh, Florbera de Espanca estaba bastante obsesionada pola morte e de feito eh, morreu eh, suicidouse e eh, pero noutros eidos non da liberdade sexual, por exemplo, por uh -huh. tomar as rendas sendo muller sí. da súa vida, pois pues eran moi eh quen moito en común. Si si si, tanto tiña en común que Flor Florbela me parece a mí, que foi o resultado dunha relación extramatrimonial, o sea que algo que tiña hasta de uh -huh, nacemento sí. moi semellante a Rosalía, non? sí, efectivamente sí, sí, sí, también, claro estaban marcadas así también por no sé si eso influye moito o poco imagino que no caso de flor espanca seguramente sí Porque yo lembro de cuando Rosalía pues, oseos, poco antes de marcharse a Madrid, cuando se casa uh -huh. con Manuel Morguía, y uh -huh. entonces pues, yo eh, lembro que en Lugo, ella vivía un, un poco tiempo, pero vive un tempo en Lugo, y estaba escribiendo, pues, escribiendo poemas y todo eso, y allí, y allí oscuras, ellos queimaron todos. Hmm. Ah, pues sí. bueno. no sabía eso, no sabía. Bueno, este... Mm, eh, eh, Este personaje que nos acaba de inventar, de inventar Flor, Flor Vela Espanca. espanca sí. Flor Vela Espanca. Leín algo de él, me parece. De Matosinho, si era, ¿verdad? Eh, no me lo he Sí que era del norte. Puede ser Lésa de Palmera que hay al lado... Hmm. Eh... Bueno, é igual, o Esperante. caso, eu refirome a que eh, eh, esta era máis ben unha persoa non, non dedicada precisamente a poesía nin a literatura que ela teña como formación dereito, me parece a min, ou algo de, de abogacía aí. E, e entón, me parece que lín algo... Um, algo de máscaras ou máscaras ou uh -huh. así, non me acordo Pero... eh, bueno, o meu, o meu libro de, de, de, de, de así o, o primeiro que Lindel hay que, que era un libro de sonetos onde estaba el Jardín que en flor que uh -huh. que un um, una coletania da pro, probablemente a máis famosa. Uh -huh. Eh pero ela escribía en periódicos, e revistas e tal uh -huh. eh, bueno, dixen antes que naceu que naceu antes foi, foi Rosalía e eh? non foi Flor Benespan que era uh -huh. Rosalía, son do mesmo século pero ainda hai como 50 ou 60 anos de, de diferencia uh -huh. a verdade que eu, eu, eu cheguei a ela mediante bueno, cando estuve, estuve, eh, cando estuve facendo a filología portuguesa co, co, no momento que nos deno a conhecer Fernando Pessoa tiña moito que ver o Orfeu eh, con co, uh -huh con esta grande eh, representatividade portuguesa na no, na no, no, na literatura na na poesía portuguesa. E entonces, bueno, pois che eh, cheguei a ela, pois entonces esa similitude que tú me, me mencionabas con respecto a Rosalía de Castro, pues cadrume, o sea, fíxome moita mm. moita ilusión comprobar que en Portugal tamén había outra Rosalía, outra reivindicado, reivindicadora, eh, reivindicadora feminista, non? Sí, sí. Sí, pero no un tipo no chicos hacía a, a no. publicidad de que me dese para nada ni, ni de viva y ni... sí. bueno a ver sí, ahora su conocida y tal necesito por eso también llegué a ella pero no que en laidad pensé cuéntame sí. bueno, porque mor morreó una obra tiene 36 años y creo que con cuatro cuatro libros de poesía o algo así eh, con 36 años Eh, entonces, bueno, puede ser que eso influyese. Pues, bueno, bueno, o efecto de ser o, mujer ya era también bastante motivo para que non se oíste moito falar dela, sí, non? Si naquela época, además, entrar na Bien. universidade unha muller era un, un acto casi heroico, non? De verdade que sí que, bueno, que que nos desviamos do tema que eu quería fal falar, de ti, quería falar vale. de de Elizabeth, que que por certo está estás moi metida precisamente na na poesía e agora que a falaxe os dos relatos pois que son, relatos curtos ou máis ben narrativa mm, completa non, son relatos mm, curtos, pero non microrelatos relatos eh, ten aí como unha decena de páxinas 10-12 páxina cada un dos relatos eh, as deus autoras as que a editorial Galaxia por, por medio do, do seu director Francisco Castro Castel. Eh, as que escribimos estes relatos pues tiam, a verdade que nin, ninguna tive contacto con ninguna outra para, para eh, tivemos total liberdade para escribir o que quixéssemos só so tínhamos o título, li, Libres de Vivas eu tinha clarísimo cando me propuxo escribir eh, Francisco que, o que quería facer que era una historia que ya tenía en la cabeza para escribir eh, entonces son relatos de feministas, evidentemente con ese título uh -huh. no podía ser de otro objeto pero eh, donde las mujeres en este caso eh, son mujeres fuertes y no víctimas uh -huh. Ajá. Uh -huh. es decir, aunque en un momento de sus vidas puede ser consideradas víctimas, son mujeres que toman las rendas de sus los otros destinos eh, dan ya vuelta a las cosas para uh -huh. para para vencer digamos muy bien, muy y para bien. eh para liberarse eh, es un um... É unha cousa importantísima que hai que resaltar precisamente hoxe que que, que bueno, pois pues danse a coñecer tantos actos vandálicos con respecto ás mulleres, non? Sí. Que teñen un bueno, pois pues que hai que reivindicar que, que as queremos vivas, que non que non as queremos. Unha muller morta vale pa <ríe> no, Exactamente. Que as queremos vivas e <ríe> entonces estar hai que continuar nesa tarefa en nesa teima de, sí, sí, de que de que hai E sí, sí. entonces agradecerche moitísimo que, que tú participes tan activo coa tua creatividade para que todas as mulleres precisamente lle, as máis novas teñan ese prestigio que, que lle fai falta porque... bueno, agradezo as editoras que como Urutau, no caso de Náufragas no mar en a e na terra Galaxia, no caso de Libres de Vivas uh -huh. nos dan a oportunidade ás autoras de, de transmitir a nosa, a nosa voz a, uh -huh. o noso o noso berro no, no caso es. de Náufragas Eh, si, sí, eh, debe de civilizarnos para, no sei, compañeira. Sí, sí. Moi ben. Ah, sabes que a Radio Fainos se nos cativa cada vez que sí. empezamos a falar con a, Sí, con xa levamos un sí, con con, que... con unha convidada, pero sí. que, que cua, son os falanos algo dos proxectos vindeiros eh, do, do traballo que, que vas a publicar próximamente ou no que estás que... máis implicada? pois pues despois de, de tanto escribir en galego e so en galego agás a antoloxía galego-portuguesa que co cu poema meu é en portugués uh -huh. pois pues agora vou volver a estou preparando un novo, una, un novo poemario e uh -huh multilingüe, outra vez nas catro linguas pero desta volta sin traducilos, porque era, foi moito traballo, ah. e non quero pasar des anos claro. eh, traducindo eh, cos eh, catro idiomas e con eh, fotografía ah, de un claro. amigo ah. meu eh, fotógrafo portugués Caralho. afincado en Francia como é Steven Steve Neu eh, ata os 23 anos que vim na Galicia, mm -hmm. eh, eh, vai ser así un trabalho conjunto coas fotografías del e eh, os poemas neus. Moi ben. Eh, Estou muy... para pues, saber se si este ano o o preparamos mm. e despues que con quem o publicamos muy o bien pois que saibas que non somos talismán para as persoas que entrevistamos polo tanto, vais o a ter moitísimo éxito de verdade xa te desexamos desde agora mesmo sí, e agradecemos xa sí. a conversa cativa, xa te digo, pero interesantísima que tivemos un xe contigo é, eu encantada, gracias a vos por contar comigo e por este bo rato Moitas grazas, Elisabeth seguir... Elisabeth, sí. eu solamente xe digo unha sí, cousa Eu solamente xe digo unha cousa que nos sigas deleitando así con tantos poemas e que gracias por facernos esta tarde tan peiticeira Gracias, unha aperta grande. grande Vamos a despedirte tamén con música de, de raíz que me parece que tamén ten algo que ver con, con Portugal Vamos Fui a fonte beber água Nascei um raminho verde Quem o perdeu tinha amor Quem o perdeu tinha amores Quem o tinha sede despedida de Elisabeto e teixeira, non, preciosa. Quicera, ¿no? preciosa eh? Bueno, pois pues sírvenos para poder recibir a seguinte eh? inter... comunicación, intervención que donos... estamos esp eu esperando vale. de ti tamén. Eh, claro que si. Te costará a costa da morte. Imos a, la, a costa da morte. Oscar, rei, recíbenos como sempre cada fin de semana, Est estamos agardando a súa crónica semanal. Sí. Moi boa tarde, Óscar. Ola, que tal, moi boa tarde, como estamos? Supoño que preparando o día de Rosalía, non? Que vos sois moi rosalianos aí Este mes é o mes de Rosalía pero que, que, que, eh, O día 23, claro que sí Aquí, Armando xa ten Dice que vai preparar o co día anterior O caldo de gloria sí. Porque sei sí, ah. que ten máis gusto sí, sí, O sí, día sí. seguinte de, de facelo Mira, tal que era cocido que se faga Pero sobre todo o caldo O caldo mm. é unha É eh, eh, aparte de ser que Quento Corpiño, eh, como dicía a miña aboa, saco ranchos do inverno. Non verdade, non verdade. Sí, pois pues, supoño que ata o ¿no? con moitas actividades, pero entes sí. son moitas... Sí, raíz, sí, ¿no? está preparado, a asociación precisamente Rosario de Castro, ten preparado unha festa do polvo, ten preparada uh, unha presentación do seu CD que, sí. que, que, que o día que se fixo, fixaron en CD os, as roselieras e os gaiteros da entidade sí. bueno, ten, ten varias cousas para poder levar adiante e depois temos a sorte de que algunhas das persoas que como xaxi comentamos noutra ocasión algúnas mm. artistazas galegas pa, pasan por aquí hai pouquiño de sí. Guadigalego tamén virao sí. día 27, 6, o xaxi o xaxi o xaxi o xaxi o xaxi o xaxi o xaxi o xaxi este mes temolo temolo completo Vamos, está completo bueno o pues en lazo, entónces, con un por, por aquí tamén, pues os centros educativos, sobre todo, son os que máis eh, dan a coñecer a figura da Rosalía e, bueno, eh, van a ter celebracións en torno a este 23 de febreiro, concretamente tamén o noso instituto, o Marsemino Romero de Lema, vai a, a celebrar pois pues, eh, uh -huh. o día da Rosalía o día 23, con varias actividades, siempre facemos durante todo Eh, todos os cursos unha semana ricada con actividades culturais literarias e tamén salidas eh, bueno, tamén teve un forte vínculo no seu momento por aquí, pois, eh, eh, pois como como grande artista do resurgimento, mm -hmm. eh, con vínculo con, con todos os, os literatos galegos do resurgimento que tiñamos a fondante, xa esteño feito tamás algunha actividade común por aquí. Eh, conocemos o caso de gloria, por suposto que se chama <risas> sí, aquí, sí. Sí, muy... sí, eh, bien, bueno, pois pues, eh, para empezar, sí, quería comentarvos un pouco a polémica que está habendo este en Moxía non sei sé si se viste algo que pasa na Costa Punto Gal sobre o secadolino de Congre que que se aínda un incluso un rapaz bastante novo aquí En musía, en y, y esta semana está teniendo problemas con sanidad porque sanidad tiene que cerrar este secador y los artesanales porque sí. dice, bueno, que se ya acercan insectos y este tipo de cosas sí. ¿no? Sí. entonces bueno, entra un poquito, o poquillo mm. un conflicto siempre que tienen las, las tradiciones a veces antiguos ¿no? de nuestra tierra un poquillo con toda la modernidad uh -huh. eh, sobre todo pues con toda la desislación actual que parece que no tenga en cuenta pois pues que máis que unha explotación pues, para sacar dinero é eh? simplemente recordar pues, eh? e manter vivas pues, eh? formas de, de, de traballar antiguas e neste caso pues, formas de, de secar o, o non está vendo bastante debate e concretamente a Nova Benaricia Xan Fernández Carrera que é un, bueno, un intelectual aquí da, da Costa da Morte fai unha reflexión sobre sobre este tema é eh, sacar a veces a reducir estas cousas eh, ajuda a, a darlle un boquiño máis de valor quizás pues, eh, desde a Consellería de Sanidade van a tomar notas o asunto, se eh, calmará un boquiño todo e a xente volverá a entender pues, que a bueno, convivencia das tradicións na, na modernidade ten que ser posible obviamente cumplindo todas as, as normas eran eh, de, de, de saúde para, para, para as presoas o, o que está claro é que non deixa de ser Pois un escaparate a outros tempos, e, e se se perde, pues, perde-se uh -huh. tamén parte da nosa cultura. Claro, que sí, claro, tradición que sí. e patrimonio, lógicamente. Sí. Claro, efectivamente. Bueno, despois, outras noticias interesantes tamén, por fin acabaron as obras da Ponte de Vallo, que, uh -huh. que sabía des que unía os concellos de Mianzo e o Consello de Zaz, e por fin remataron as obras nonxe, pois... Pues, eh, non quedan as... Bueno, non se unha montada quedan as polémicas de como o seu remate, pero, bueno, polo menos o que é a, a, como, como a vida penso. de baio vol, si sí, volve a estar aberta e, e os, os, os comerciantes volven a estar máis tranquilos. De feito, eh, enlazo con outros dos temas que vos trai, moñan habrá feira de novo en baio con bastantes actividades, xa uh -huh. dando su puxera en marcha outra vez todo Eh, a cantidad de xente que trouxe e para facer que mañán en benco tempo anda sin medio revolto sí. pois pues, eh, parece tamén gran afluencia de xente na recuperación destas de feiras que ahora incluen actividades culturales mm -hmm. tamén eh, folclóritas durante toda xornada, non? Mm -hmm. Bueno, pois pues, eh, un pouco, pois, pues, recuperar eh, eh, digamos a senda que, que estes meses estuvo un pouco perdida non? En el Valle, pois, pues, perdendo bastante Eh, oportunidades por culpa desta obra pero obra para que, que todo volva a normalidade e a armar a feira está dando un impulso a, a Vila e, e aí queda, como outra das cousas que hai que manter as nosas feiras claro que é, eh, sí, sí, sí. sí. moi importante mm. tamén a participación dos pulpeiros nesa propia feira non sí, porque sí, hace... tanto gastronomía, bueno, todo sí, tipo sí, de actividade sí, sí, sí, sí. porque as feiras eran xun, un punto de encontro A parte de co Comiñori ven a vender Pois ou ben polos Ou ven xatos, mm. ou ven vacas Ou ven o que fora, non? Mm. Sí, sí. E era un xe, punto de no... encontro Si, sí, o... si, sí, un punto de encontro E ademais, bueno, ainda sigue habendo Xente mm, pues, eh, con, con postos artesanais sí, eh, eh, eh, Interesante eh... Ver Por seus distintos trabalhos que hai mm. A pesar de que, bueno, tamén hai outro tipo de De, de venta non como é sí. normal natural pero eh, si sí, acerto que o punto de encontro sigue sendo además un pleno domingo con, con total uh -huh. movilidade da xente e bueno xente descansando a maioria o que pode domingos pues, se, se acerca a este tipo de, de eventos bueno outra noticia tamén esperanzadora polo menos estuvamos falando estes días da problemática que estaba vendo habendo cos pues, eh, médicos que se sí. perdían uh -huh. que non se recuperaban servicios bueno e para ser certe um, concretamente que hai un servizo un Corma, a, a, a Capitanía marítima que que ofrece servizo an portos da, da zona pois pues, para expedir eh, diverso papeleo administrativo sí. um, e subir o capitán marítimo á mar. Entonces a gente estaba eh, camos dere pensando que se iba a echar o servicio e bueno o alcalde este día eh, decía a toda a vecina que que tuviera, comunicación con su delegación de goberna que se vai a manter o servicio é importante que se mantenha que se mantenha no rural e fundamentalmente que marque unha tendencia, non? un exemplo claro de que non hai por que pechar servicios no, no rural cando cando se quere apostar realmente pola, e en, en España vaciada, non? Eh, cando se quere apostar polo rural Ajá. Sí, efectivamente Entón, bueno, eu creo que como exemplo do que se deve facer pues, é interesante tamén que o regulamos hoxe e, e se mantén, se mantén este servidor Bueno, menos mal Si sí. sí. uh -huh. Despois, eh, volvemos tamén a tocar un tema interesante como é a limpeza dos portos Su ah. marina, a limpeza dos portos Sí, sí, sí. que están a llevando a cabo pues, varios colectivos aquí na, na zona. Esta semana tócalle o Porto de Malpica. Uh -huh. eh, vai ser, ser diversos voluntarios ofendo pues, a, a, a sacar materiais eh, pues, muitas veces pues, que de forma, digamos, non digamos inconsciente, porque a xente é consciente do daño que se <risos> faz, pues, muitas veces tiramos todo o mar pensando que ali vale todo, e cando se recupere e se ve o desastre, que ademais espoñe durante un tempo para que a xente que pasea por os portos se poda ver esa consciencia e da importancia de non tirar este tipo de, claro. de materiais o máis. E despois por un... Si, non paro. Eh, eh, Home, que é moi importante <coughs> Ese, ese, ese comunicado e esa, bueno, concienciación que tamén ten que haber precisamente nas mesmas escolas para que os rapaces que non se pode facer, non se sí, pode... Sí, comentábamos as semanas anteriores sobre a limpeza das playas, pero, Eso. bueno, un pouquinho tamén dentro do, do sí, que sí, van a ser Sí, os, sí, sí, sí, sí, ben, muy ben. Uh -huh. E después, sí. Tiñes sí, preparado outra máis, non? Si, sí, eh, tiñemos comentado queríamos comentar tamén bueno, esa, esta desgracia que estaba ah, yo no, sí. no Canadá, en Tarra Nova. é eh, cu curioso porque nós aquí en Corme temos un, un vecinho Jesús Ferreiro, non sei xe se o conhecedes era aí de Barcelona bueno, de Barcelona, vive en Barcelona Foi durante moitos anos director do programa Onda Pesquera, eh, que sí. falaba pues, cos, cos barcos, non sei sí, se vostona. Si, sí, si, sí. si, sí. Jesús Terreiño sí. que sempre falaba pois pues, sobre todo os mariñeiros. Uh -huh. Si, sí, efectivamente. Bueno, pues, unha gran relación con James Cameron, eh, tan grande foi a, a relación que o a Fundación Titanic e trouxe a, a España unha exposición sobre sobre o Titanic en toda... bueno, traía peças, dos barcos, estuvo por toda España, no me acuerdo de verla aquí ainda na Corrinha tamén, pero estuvo por toda España, non E sí. esta exposición eh, trouxos-se a través de James Cameron, que él tem unha gran relación co director de cine. Bueno, pues esta semana James Cameron aprecia os seus robots pues, que utilizou para baixar o Titanic, para facer a película, para cualquier tipo de búsqueda dos mariñeiros. o do Villa de Patinxo de, de Pitánxo, perdón eh, eh, bueno, sempre de agradecer, non é interessante tamén pois, que se recolha este tipo de, de propostas, por pois, si se isso foran necessarias nestes momentos as cousas están complicadas pois fora necesario todo o material e todos os recursos son, son importantes Claro que sí, ademais, tal como están as cousas que parece ser que ali é un mar difícil e pero bueno, que aportar ou polo menos decir que... Bueno, se... él estuvo, el estuvo, o Titanic afundiu nosas augas obviamente afundiu no mes de abril estaban máis calmadas que ahora pero, pero bueno, xerado un momento pode ser interesante tamén este tipo de recurso claro que eh, sí. Para finalizar E xa descomento-vos unha proposta interesante do Concello de Cabana que está a formar os avós que teñen o cuidado, que non son poucos, o cuidado aos descend descendentes más pequenos, aos netos, dos que moi terles elito a encargar su formación relacionada fundamentalmente a adolescencia, formación relacionada fundamentalmente a infancia, temas de novas tecnologías e infancia, bueno, recursos un pouco para tratar con estas idades tamén é importante. Con esto, pois, pues, deixamos estas cousas moi importante, además, a, a interrelación de de, de, de xente nova co, cos maiores, a verdade é que é moi moi importante. Eh, eh, porque eso pon en valor o traballo de investigación ou o traballo de de, de aprendizaxe dos casivos sí, sí. e despois a aportación dos maiores coa súa, bueno, xóvenes con experiencia, logo. <risas> sí, é sí, dar que recursos dos máis vellos eh, tamén para poder tratar, sobre todo ca mocidade da actualidade que seguramente, pois, pues, hai unha brecha digital ben grande entre ambos, pero que, bueno, conformación se daba moito mellor fundamentalmente, pues con, con moito cariño. Así que, con esta noticia agradable, deixamos sí. esta semana, desde aquí, desde Córne, vos mando a todos un saludo e un abrazo. Un aperta grande. Muy grande. Meña. Igualmente. Moitas grazas. Hasta, hasta logo, Óscar. Vamos bu -bu -bu -a. a despedir un, con outro bocadiño de música, e de seguida, o noso técnico pon aí as medidas económicas que sempre sí, existen, pero aí un que poquinho, e despois colocamos a unha grabación que nos enviou hoxe o noso amigo Xulio Simón dende, dende aquí, que non está na costa de... No, está aquí na, na outra costa si sí, vella, adiante <tose> Hola, moi boas tardes eh, unha vez máis aquí en Radio Cornella pero esta vez pois eh, cambiei o Mediterráneo polo Atlántico porque estou eh, pasando unos días aquí pola Costa Brava e imos comezar falando do mar dicía García Sabel no limiar de Terra Brava de Ángel Fole que en Galicia pódese falar de dúas kendas de traballo dicía el que de día os labregos baixan o lombo na terra e de noite os mariñeiros cara ao mar baixan o lombo nas redes E, desgraciadamente, pois esta semana tivemos unhas noticias tristes relacionadas, pois coa xente do mar. Acabo de verda e pouco información de que os tres superviventes do barco Villa de Pitancho que chegaron a Terra Nova. E outros pois aparecerron os cadáveres e hai aínda moitos desaparecidos. Outro día entrevistaban aos familiares de algúns dos mariñeiros mortos peruanos e queixábanse pois, de que ninguén se puxera en contacto con eles, que non tiñan información, pero tamén mencionaban as duras condicións do barco, eh, do, de, do traballo, en ese barco porque comentaban que había eh, días que dormían só dúas horas e moitas veces o estado do mar facía que outros barcos pois, estivesen sen faenar capeando temporal ou incluso se retiraban da zona esperando que mellorara o tempo e neste barco pois seguían eh, traballando e Eh, to esta mesma idea, pues, me confirmou un veciño que traballou tamén nesta zona de Terrano, Terranova, pero nun barco do País Vasco dicía que eles tiñan un sindicato moi forte que se preocupaba polas horas de descanso dos traballadores é tamén que moitas veces cando o mar empeoraba eles se retiraban mentre que vían como outros barcos continuaban faenando, pois neste caso do Villa de Pitánxo parece ser que o mar estaba mal, estaban traballando e, e o, a auga pois entrou pola popa do barco cando estaban pois recollendo as redes con todas as comportas abertas e o barco inundouse. Van bueno, pasando a outra cousa, Estaba estes días pois botando unha ollada a un libro que xa se editou, la, creo que foi no 1999 en Galaxia, o libro de Xavier Castro, a Lume Manso, que son estudios sobre a historia social da alimentación en Galicia. Hai un capítulo no que fala da obesidade e menciona a Picadillo. Todas, penso que visteis falar algunha vez de, de Picadillo, que era O, o pseudónimo que utilizaba para escribir no xornal El noroeste. noroeste Foi alcalde da Coruña Picadillo era eh, Manuel María Puga y Parga eh, Naceu en Santiago de Compostela en 1874 eh, Morreu na Coruña en 1918 Foi escritor, gastrónomo e eh, político galego Pois escribo, escribiu numerosos libros de gastronomía. Quizáis o máis coñecido foi la cocina práctica, que tivo un, un gran éxito. pero tamén escribiu moitos outros libros de cociña e numerosos artigos. Foi moi popular no seu tempo como persoa e escritor caracterizado polo sentido do humor reivindicou o bacallau, as sardiñas e o lacón de grelos fronte á moda daqueles tempos que era a cociña francesa. Era un home eh, moi obeso. Eu eh, lín nalgún sitio que chegou a pesar 275 kg, pareceme moito, pero isto era o, o que o que ler eu. Entre as súas eh, numerosas recetas, destaca A, de, a do bacalhau dedicada ao seu amigo o escritor coruñés Venceslao Fernández Flórez que mantivo unha gran relación o mesmo que con Emilia Pardo Bazán pois eh, nesta receita do bacalhau pónse de manifesto o sentido do humor do autor dicía Picadillo se coge unha hoja de bacalhau moi delgada ...tan delgada como Benceslao Fernández Flores... ...y se toman unos tomates muy gordos... ...tan gordos como yo... ...se sala a Flores... ...y se me parten pedazos a mí... ...y en una tartera... ...capa de pedazos de Flores... ...desalados y capa de yo... Fuego lento, refrito por encima de aceite, mucha cebolla y ajos cuando Flores está cocido. Diez minutos más de fuego y un perejil final reducido a picadillo con alguna sal si la necesitase. Y así es la vida. Yo estaré dividido por el eje, pero usted, amigo mío, se queda sin sal, que es bastante peor. Pois ben, eh, Manuel María Puga y Iparga eh, Picadillo era fillo de Luciano Puga Blanco. Luciano Puga foi alcalde de, de Santiago de Compostela e deputado en Cortes. Tamén foi gobernador do Banco de España na Habana. Pero Luciano Puga, non me referirá a él como abogado defensor de Curros Enríquez. Eh, todos sabemos que en 1880 Curros Enríquez foi condenado en primeira instancia na audiencia de Ourense a pena de dous anos, catro meses e un día de prisión correcional, ademais de 250 pesetas de multa, por un delito que foi escribir un, un libro que se titulaba Aires da Miña Terra. Este libro fora impreso un Ourense unos meses antes e contiña-se segundo o bispo Cesario Rodrigo proposiciones heréticas blasfemas, escandalosas e outras que merecen outra censura es así rezaba a denuncia eclesiástica que está na base do proceso contra o poeta eh, das 20 composicións do volumen había tres eh, sobre todo que non lle gustaron o bispo eran a Igrexa Fría Pelegrinos a Roma e Mirando o Chau Pois ben, a pesar da magnífica defensa que fixo un ourense o abogado Juan Manuel Paz de Novoa o escritor foi condenado meses despois na audiencia da Coruña que nos defendeu foi Luciano Puga Blanco abogado que presentou unha traducción en verso non literal na que baseou boa parte da súa defensa segundo contan un artigo que poiden ler de Alonso Montero Esta traducción eh, foi bastante dulcificada, por exemplo, nos versos que din Dios non atopando cousa en que entreterse farto de estar solo cavilando sempre en forxar cadeas traballos e pestes pois a traducción foi, foi a seguinte no hallaba el eterno en que entretenerse e harto de estar solo cavilando siempre en forjar castigos que al reprobo enfrenen é dicir que Deus non forxaba cadeas e traballos para todos, senón só para os eh, as persoas pecadoras, os reprobos hai outros versos, por exemplo un, cando di que Deus estaba mirando o Papa de arriba e dicía que se fixou nun bulto que ignoro se si é de home ou de verme a traducción era un bulto que el bulto de hombre parece outros versos por exemplo leis hai dinos ricos que os probes protexen. A traducción dicía, hai leyes se dice que al pobre protexen. Por último, subir aos altares os que a forca deben. A traducción que fixo Luciano Puga era subir a altos puestos los que a la horca deben. O sea, subían a altos postos, non, non os altares. Eh, bueno O certo é que os suices da Coruña pois... Eh, deberon de ter en conta esta, esta traducción que máis eh, suave que fixo Luciano Puga e absolveron a Curros Enríquez. Pois ben, Luciano Puga dixen que fora gobernador do Banco de España na Habana e, eh, no mil, creo que foi en no 1886, pois embarcouse para Habana e con él ia a súa filha. Entón, eh, Curros Enríquez dedicolle un poema poema a mariquiña puga co que vou arrematar a, a miña intervención e que di así Como ti vas para longe e eu vou para vello Un adiós, mariquiña, mandar chequero Que a morte é o diaño E anda rondando as telhas do meu telhado Cando deixes as costas da nosa terra Nin luz, nin poesía quedará nela Cando te vais, vai contigo o ángel da miña garda Pon viña mensaxeira de branca pruma, falalle os emigrados da patria súa. Dilles, mimosa, que deles apartada Galicia chora. Dilles que pros seus lares tomen xin, tornen axiña, que sin eles non queren pintar as viñas, regar os regos, madurar as castañas nos castiñeiros. Dilles que non hai terra melhor que a nosa, máis ridentes paisaxes, máis frescas sombras, máis puros céus, nin lúa máis lucente no firmamento. Dilles que súas obrigas e que os esperan, Ese onde elas non morren que se condenan. E agora boa, pombinha, e que te guíe nosa señora. Pois, moi ben, con esto remato, entón, eh, deixámoslo até a próxima semana. M'saúdo. Sen 4.6. Es Ta'grada aquest programa? Descarrega ja l'aplicació gratuïta Ràdio Cornallà per iPhone i Android. Al podràs escoltar, compartir i descarregar. Ara, utens més fàcil camai. Gaudeix de Ràdio Cornallà quan vulguis al teu mòbil.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 Per seguir l'actualitat del Baix Llobregat, informatiucomarcal.com Notícies, entrevistes, reportatges, agenda, no perdis tot el que passa al teu voltant. Ara, la informació del Baix Llobregat al teu ordinador o dispositiu informatiucomarcal.com. Una dona que l'any 1912 es dedicava a sagrestar nens. És bastant estrany per això que se li digués vampiresa, no? Se supone que a ella sacaba la grasa de los niños. Ves enrere encara en el temps, José, vides sí. passadas. La majoria sempre han sido Cleopatra, Napoleón... Sí, Nadie ha sido una persona normal i corriente. Jo ara he estat a Mèxic bastant temps vivint i allà tot això es conviu molt. Totes aquestes coses són de les que aprenem cada dimarts a partir de les lletres de la nit aquí a Enigmas perquè realment hi ha tot un món per descobrir. Si te llaman por teléfono o a la puerta Si te paran por la calle Siempre que te pregunten qué emisora escuchas Tú lo tienes claro Tu respuesta es Radio Curnallá Por supuesto Radio Curnallá Siempre a tu lado de música muñeira, lóxicamente galega, para poder darlle a benvida a nosa correspondente, a nos Ancares. Moi boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Xulio, como estades? Ben, ben, ben, aquí esperan... esperando a tua crónica. Pois pues claro aquí sí. estou vendo, vendo a posta de sol. Ah. Con os todavía que reciben así algo de luz. Vaya, vaya, o sea, si é como si desoutro día, hombre... Sí, hoxe está algo máis nublado cara ao poniente, pero pero temos eh, si que temos ahora para pa que calculeis, neste momento se está se ponendo aquí o sol Pois pues, se si está o carón <risos> ao, al veces a, unha posta de sol coa co, co lúa chea a, a, ah, e, sí. por enriba tamén o, é unha fotografía tamén feiticeira bueno, eh, Vamos por, vamos por que Primeiro quero felicitarte porque pues, eches un, un post na, no Facebook falando de que um, Nas termas hamburguesa de Boider,raxadouro sí. Nutrei sí, sí, uh, era hm mm, ese era, era, de era bocado de de gourmets. Sí, é que exactamente que non sempre unha hamburguesa é fast food, non, ben moitas fricas tipo de ser bocado gourmet. Si, sí, sí, que... claro, claro, é que é, que, además, é carne galega propiamente dita dos Irmáns Salvela. Tondo... Que veni no, aquí en Bethesda. Entonces eh xa está instalado sem De mudarte de espazo no, mellore que non non escoitamos escu... ben. Non escoitamos agora? Agora si. Escoitas? Si si si si. Que Ah, vale, vale, é que... vale disculpade, co disculpade, que culpa miña, é que Com o, o co coche que me entrou o Bluetooth Comentou, ah, que ah, vale, vale. Esmeral, comentou, comentabarnos esmeral, esmeral, que, que era precisamente en BCRA, non? ¿no? Sí, si, están instalados en Monforte, teñen ali a, a industria cárnica uh -huh. E teñen, bueno, o roxadouro é unha marca que teñen que é carne de, de buei Ah, uh -huh. sí. uh -huh vale, va cabella. entón sí. é una, como unha marca diferente que teñen como unha marca sí. máis selecta non o Ye, podedes ver, porque eu teño comentado teñen un Facebook xa vos, eh, penso que temos falado dele pero bueno, aquí o caso que eu viña é que mm, é dicir, pois exactamente que, que non é que non é sempre comida fast food non? Sino que podemos disfrutar <risa> sí, sí, da esas, sí. exactamente, que, que a carne galega pois que pode, podemos utilizarla tamén, non só para comer o chuletón no plato, uh -huh. senón tamén para comer unha hamburguesa, que eh, que oye, claro. pois pues mira, va a salir na forma, pois sorprendeume, sí, sí, sí, sí. se xecha un centro pues, comercial, que é o símbolo pues, de modernidade, pero tamén a tradición pode estar aí pues, presente. Precisamente y... por eso te felicitamos, que pues fas é <ríe> eh, interesante poñer en valor pois pues, cousas nosas, moi ben. E sí. eh, eh, mira, eh, eh, mañán sí. eh, Bueno, hoxe tuvemos unha ruta de bicis Que lle chamamos ruta do cocido ah, eh, ah. Aquí en Becerrea Veo be xente de Becerrea e de Lugo mm. Despois hoxe non comemos Pero era a ceira en Becerrea Con cal aproveitamos para ir a comer o pulpo Ah, me ah, lógico, ah. ah. obrigado eh, Claro, obrigado, día 19 fixemos unha ruta aquí de 28 kilómetros Con mil metros de desnivel coñecente de Lugo eh, eh de aquí da zona sobre todo, non? Claro, aí eres mm. unha. O sea aquí, mira, aí nos juntamos non moitos, pero 20 personas. Un ano, ara aí cara aí, moi ben. Dixeron esta paz, non? Claro. Eh, eh mañán, día 20, vaise hmm. vaise vais celebrar unha homenaxe na Casa da Cultura a unha figura de un, de un intelectual como orixe aquí en en Becerreá, na montaña de Agra, ou xe, que se chama Fúco Gómez. Entón uh -huh. Non sei se tedes oído falar dele Foi un, un home Que migrou a Habana eh, E aí nos anos 40 pois, Tivo moita actividade de, eh, na Habana Escribindo en distintos eh, Xornais e revistas Defendendo que a independencia de Galiza eh, é, o, é o idioma Nosso uh -huh. eh, E aquí na nosa zona é unha figura Moi reconocida eh, E mañan renta o cou vai, vai, vai presentar Unha placa, nunha placa non sen como chamalle, en, en metal feita por Pavel Pavel Yasukov. Sí. Ah, polo, polo ruso, non? Sí, pois pues, eh unha placa uh -huh. que a van descubrir mañá na Casa da Cultura. Ah, moi ben. O sea que Fucó Gómez que este intelectual e eso que aquí pois pues, que lle temos moita pois pues, moita devoción, non? Non sei. Sí, sí, sí. E sí, sí. bueno, incluso veu que a Segunda República eh, volveu a Galicia. Eh, bueno, intentou Ter algún activismo En defensa de do que era Pois eh, ao nacionalismo galego Pero bueno, uh -huh. logo regresou á Habana E ali finou no ano 1972 ah. eh, eh, Que vos conto? Vou vos contar tamén que esta semana Bueno, quería vos eh, sobre a iglesia de Mecerrea ¿no? sí. Que teño aquí ao meu Compañeiro, que non se Falasteis en unha coxión con ele Ramón Gutiérrez Que sí. é o cura que ora tamén, pois, de Cervantes, sí. e ora tamén colleu parroquia, á parroquia de Becerreá. Ah. Entón, chegou, e meteu-se, bueno, pensa, que no que é o iglesia de Becerreá, houbo, eh, tiña que haber un templo antigamente. E o pensa pola calidade, pola pedra que ten nos ah, cementos, ah, ah. non? Sí, sí. Pero, bueno, entón, empezamos a ler con Moure, Moure de Patrimonio de Ancares, sí. é o profe de Historia do Instituto, pois fixemos unha xuntanza esta semana, para revisar documentación parroquial os libros de fábrica que, que temos aquí e uh -huh. bueno, eh, de ahí pues, parece ser que deducimos que non que empeceré así que había unha igrexa antiga, eh, anterior a esta pero non tiñe esta ubicación senón que debería de estar en outro sitio que a tradición di que era no cementerio pero non queríamos que a xuda de patrimonio de Ancares queríamos intentar Eh, ver cal era esa ori eh, ubicación originaria da Igreja, que non sabemos, a... de momento non temos ningún dato de que puidera ser no cementerio. Ajá, ajá. O que sí que temos claro, porque por non abas na prensa, nos facilitou o moure, é. Eh, e que no ano e tamén o vimos no libro parroquial, no ano 1898 sufriu un roubo e a saquearon, non? Uh -huh. eh, pois pues a partir de esa noticia parece que tiña un estado moi ruinoso. E uh -huh. entón o que podemos intuir que, bueno, poñía ademais houve tamén un... na, na difutación de Lugo pois houve, presentouse unha moción dicindo que Becerrea necesitaba outra iglesia. Isto foi sobre principios dos mil E parece que a partir de aí de destruíuse a outra igrexa porque estaba moi mal, uh -huh. aproveitouse esa pedra que se subiu en carros e uh -huh. Eh, a ah, bueno, que se trasladou supoño que subiu porque eu intuyo que estaba ali no cementerio, pero non sabemos desde onde uh -huh. eh... Eh, Esta igrexa que ti falas eh, Fernanda, estaba baixo xunto ao cementerio, non? É que a tradición di eso incluso hai xente caía ali como un monolito un... Uh -huh. que din que era un resto de pedra, que din que era parte da, da entrada ou da uh -huh. porta, non? Sí, sí. Pero nos queríamos, claro, para confirmalo pois queríamos atopar Uh -huh. algo, algo sí. si estivemos lendo moito e sobre a ubicación non vimos nada o que sí que vimos é que a roubaron que estaba moi mal estado uh -huh. e que eh, para construir esta esta nova igrexa pues, os veciños colaboraron uh -huh. en axudar a subir en carros a, a pedra da igrexa bella porque debía pedra. de estar tan mal sí, sí, sí. que non se, non se debeu aproveitar eh, uh -huh. decidiron tirada entón, bueno, o que sí que tamén vimos un dato curioso é que E Para esta igrexa transportáronse para aproveitar esa pedra e ademais das canteiras de Xá e daqui do, de Cadualla de Serixal sí. 3.000 carros de pedra Carai, oi... Si sí, que tens sí. documentación, lógicamente sí. estás facendo un traballo interesantísimo. Si, ¿no? si, sí, sí, porque o, o párroco daquela época que se chamaba José Saco, hmm. eh, cando inauguraron a Iglesia en no, 1927, pasou todas as tratacións que tiña sobre os gastos e... Que, que deu a Igrexia, non? Entón, uh -huh. aí é onde ven recollido como 13.000 pesetas uh -huh. para carrexar eses 3.000 sacos, Carai, eses 3.000 bueno. carros de pedra, uh -huh. Uh -huh. que foi o que costaron, 13.000 pesetas, non? Uh -huh. Nas contas. Entón, eso sí que, sí que o sabemos. que uh -huh. Pois pues, tamén sabemos que este cura, cando chegou José Sato, cando se fixo cargo da Igrexia de, da Parroquia de Becerrea, uh -huh. no ano 1919, pois se lle entregaron seis mil pesetas daquela uh -huh. que dixo, ah, como as obras están paradas, pois por recomendación do bispo, vou nas meter os cartos no Banco Pastor, porque uh -huh. debía de ter a responsabilidade de guardar as en a casa, non? Uh -huh. Entón mete unhas no Banco Pastor. E resulta que quebrou o banco. Vaya. Eh, eh, o final, pois, eh, só puido recuperar algún parte destas de seis, seis mil pesetas. Pero, bueno, hai anécdotas moi... Muy muy curiosa sobre sobre esto, ¿no? Perfecto, perfecto. Una cosa importante, pues pues el traballo de investigación, es menudo, me, eh, menudo Ayuda para para pa, patrimonio, lógicamente tende seis personas muy muy muy importantes, claro que sí. Oh, le dicen me cousas muy curiosas de Pois pues, consultando esta documentación unha pregunta eh, xa está rematado todo o traballo para, para ese raid ¿no? ai, pues, de... rematado bueno, vais facendo ora, se non se non está rematado hai ten... que acabalo, porque xa vai chegando a fecha, estamos xa casi inscripcións sí. recibindo inscripcións e preparando, bueno, pues, os mapas definitivos a versión definitiva dos mapas muy ben así que bien. sí, que todo todo vai bastante ben, muy ben muy bastante ben. ben, xa vos diremos así pois pues moi ben, que, xa sabes que, que non somos talismán para todas as persoas que, que, que, que, que, que, que, que convidamos e que estamos con elas entón, vades a ter moito éxito pois pues si sí, a ver, eso esperamos, seguro que si sí. <ríe> veña, que, que, que... quedan, quedan poucos días a verdade es é que hai un mes que ven, non? É o 5 de marzo pues, Quedan 15 días, creo, non? Sí, 5 claro, claro, de marzo claro. Venen aí os carnavais polo medio ah, eh, Despois xusto o sábado despois de carnaval ah, Dentro de oido, non? Sí, sí, que, sí, sí. que bueno, de momento, a ver Aquí parece que non hai así moita celebración Claro, claro eh, pero... Pero se algo, algo previsto, sempre se aporta, ves? claro que si. Sí, está Androia de Navia, que xe sí que Hombre. se vai celebrar. Sí, no? sí, sí, sí, sí. O 27, non? Sí. No, sí. Sí, vindeiro eh, xa, non? Si eu vindeiro, si. Sí, sí, o vindeiro sí. bindeiro... fin de Lábado. semana. Sí. Y bueno, a ver si se vai reactivando pois pues, un pouco, volven volven ao calendario ah, esas sí. actividades que estiveron parados, non na vosa tempo. ¿no? Moi ben, moi ben, que a verdade é que iso tamén cumpría. Por certo, o instituto sigue reivindicativo, sí, non? Hombre. Si sí, que seguimos, pero estamos cunha estrategia ahora de amainar, bueno. eh, de darlle un impulso cara a primavera. Ah, que saímos bueno. máis presión pues... de cara, ou sea que Ya vos anunciarei novas actividades de. Pues pois hai que, que lle pulo, hai que, eh, eh, que seguirlo aí Sí, sí, si, sí, si, temos yo que decir aquí a todos os nosos aíntes de seguidores para que se para que cunda a información, <risa> para que Si, sí, xa, xa quedaremos que podedes algún día xa miraremos a ver como. Claro. Manda, podemos mandar un, me incluo Un mensaxe de apoio de parte de, de Radio Cornellá, non? Claro, e ao mesmo tempo tamén se pode facer, por parte dos rapaces, se parece un, un pequeno audio, un, un MP3 de, de, de, de uns minutinhos, reivindicando o que está desfacendo. entonces tamén o publicamos na nosa radio. Pois, pues sí, temos que mirar de, de facer algo, porque esta, esta Leira Semarcos, esta revista que, que ten unha esa alumna, pois xa nos dixo que a través da súa página, tamén. que se brindaba a prestarnos nos apoio. Pois pues vale, vale. Que, Entonces... que temos que mirar a ver se si, si vos tamén podemos, de alguna forma, recoller o apoio así claro. eh, sí, claro, o vosso claro. aquí no, sí, sí. no noso centro. Claro sí, que sí, que sí. sí. Póra, ente, pode ser daqui desde sempre sí. en Galicia ou Galegos, no vais. Galegos no vais. Galegos, sí, sí. Exactamente. Oh. E tamén temos aí presente outro proxecto de, de, de falar con Radio Vesterea, eh, que non vale. me esquece. Nos dous, vale. sí, pero que o, faremos, que, que o faremos nos dous, non te pero si perso, si, eh, si gravades, por exemplo, unha pequena charla, non sei, un... vóss que facedes un texto e eh, eh, gravadelo, e eh, eh, nos mm, emitímolo no Facebook, no, no Instagram, no no tamén no Twitter, na nosa páxina e eh, sí, sí, sí, eh, sí. en Radio Coruña. Pois pues moi ben. Veña. Graciñas por todo o que estás a facer conosco eh moitísimo moitísimo éxito en todos os traballos que estás tra, que estás facendo tanto de ese de patrimonio como o, o raí tan importante que va a deseter o sí, día 5 de novembro. Eh Serrale don vexas, xa nos darás xa nos darás información, Co coñecemento sí, dos organizadores, veña. Pues unha sí. unha aperta grande unha aperta a todos sí, a Vale, a todas. Chao, chao. Thank Sírvenos para recibir precisamente a eh, dona Celia Pereira Porto, que é a presidenta, xa falamos con ela na outra ocasión, sí. a presidenta do, da Fundación Vicente Risco, pero hoxe teñen un acto especial e eh, entrañable, extraordinario ali. Eh, me parece que está en Monforte de Lemos a, a Asamblea Nacionalista de Monforte das Irmandades de la Fala. Cen anos soñando o destino. Moi boa tarde, oh. Hola, hola, boa tarde Moitas gracias por acompañarnos Por bueno, celebrar con connosco bueno, Felicitarvos por ese traballo Que, que vades a, a realizar hoxe Precisamente non? Pois pues si, sí, levamos xa todo o día Desde as 10 a mañan Con esta conmemoración e esta celebración Porque pretendemos que se xa un día festivo tamén con unha forma de reivindicar a, pues a, a alegría eh, como, como un método de, de aprendizaje, non? De ensino E vale. agora acabamos de rematar a xornada Polo que ten que ver coas charlas e sí. os obradoiros que tivemos E a aclausuramos ás xoito da tarde Con concerto de un xia trío Carai. Ui, sí, é unha grande da nosa sí, música que además, De verdade que oh. Sodes moitos as persoas Vín na coordinación Na traballo de información que, no, que nos enviaste des, Que Patricia, Olga Novo mm, E Xosé Rodríguez sí. está de coordinación Sí, pero, da, da, pero, da coordinación Encargouse Olga Novo Presa sí. eh, A, a coñecida poeta Sí Patricia Arias Chachero, a secretario da Fundación Montero Pedrallo, e Xosé Rodríguez Díaz, o secretario da Fundación Vicente Risco, porque organización, como destaca a Castilla, eh, colectiva, e mm. estamos, pois, pues, a Fundación Montero Pedrallo, a Fundación Vicente Risco e o Consello da Cultura Galega. E, vale. ademais, tamén contamos con a colaboración do concello de Monforte e a vicepresidencia de, de Cultura da Deputación de Lugo. Sí, si sí, ademais, con mm -hmm. personaxes importantísimos José Ramón Quintana, ti mesmo Óscar. Al final no, no puido dir ah, non puido vir por un imprevisto de última hora e esa ponencia cambiou e ao final o ponente foi Raúl eh, Soutelo Vázquez pero tamén un destacado especialista e coñecedor de ese, de ese tema. O resto do programa eh é pues, eh, o que estaba eh, previsto. Con, con Surxo allán con Emilio Insua e agora a última a, a charla que coa que pechamos a xornada foi de Aurora Marto Aurora, carai Be, grandes personalidades da nosa cultura que xunto contigo fa un elenco extraordinario de verdade que que magua non poder atender pero fixeste des algún vídeo alguna... A... si, sí, sí, para xente que non puidera vir eh, non sei exactamente canto tempo vai tardar porque en proceso, digamos, de... Pois, sí producción, sí, sí, pero sí. non en moito tempo eh, foi grabadas as, as ponencias por parte do Consello da Cultura Galega Ajá. e, pois, pues, non sei en canto tempo pode tardar, pero xa digo van estar disponibles na página web do Consello da Cultura Galega, como a doitán facer, que é un labor moi interesante pues, porque poñen a disposición do público sí. cara ao futuro pues, todo ese material que, como distín, pues, son persoas expertas con discursos moi interesantes eh, ah. que paga pena coñecer. Claro, pois pues, pues eso, Farad, daremoslle publicidade. Coñecedas todas... e escritadas. Coñeceres e sí. aprender, non? Porque claro, en, en te realidad pois cen de... pues, pues, anos soñando destino algo extraordinario que, que ten moito que ver coa cuarta Asamblea Nacionalista das irmandades de da Grafaña, non? Algo que, al, que que que se fixo moi moi importante, moi interesante no no 1000, me parece que no, no, no 22, non? Si, sí, xusto fai agora 100 anos e además cadran os mesmos días eh, en fin de semana. 100 anos eh, despois e si, sí, moi importante polo que dicir, porque é un legado que aínda temos pendente de grande parte de coñecer de recoñecer e de desenvolver, porque hai moitas cousas que quedaron aí que son aínda flecos dos que tirar, tanto aspectos de carácter social e cultural como mesmo político. Políticos moi interesantes, moi importantes, sí. ademais, no, no que precisamente Vicente Risco tivo moitísimo que ver, porque a nivel político sí. é un referente. Naquel sí, momento foi o un referente. A, a, sí, naquel momento eh, saíu elegido como consellero supremo da Irmandade mm. Nacionalista Galega e, pois, pues, sí, tivo un papel bastante destacado, pues, xunto co resto de participantes que... máis ou menos coñecidos que formaron pero que participaron daquela Asamblea que foi moi numerosa. Sí. E, e, e, e moitos escritores e moitos autores falan de Vicente Risco como creador do nacionalismo galego. A ver, non, non en vano, foi o autor da teoría do nacionalismo galego ten máis de 100 anos, data de 1920, uh -huh. e de aí nos precisamente... Eh, eh, con, con tal motivo a Editorial Galaxia sacou unha nova colección que se chama Biblioteca NOS en que se golpeou facer unha nova edición desa obra cun prólogo, cun estudo introdutorio de Xoxo María Rodríguez Álvarez en que dá conta de como, pues, a pesar deste transcurso de cén anos uh -huh. pues sigue eh, vixente en grande parte sen, sen caer no anacronismo decir, sabendo que os tempos teñen mudado y que son pues, diferentes e ¿no? que hai que tenlo en conta para non dicir cosas incorrectas e faltas de rigor Claro, claro, que que moitas veces foi vilipendiado precisamente Vicente Risco cuando non se estudia concreto, con, con, con veracidade o traballo que, que Vicente Risco aportou. E, por certo, naquela asamblea, pois, personaxes importantísimos da nosa cultura e da nosa política, non? Castelao, Ramón Otero Pedrallo, Ángel Casal, Manuel Antonio, é decir bueno, hai que levantar o sombrero con sí, respecto sí, sí, a todas sí, sí. aquelas persoas, non? Sí, porque adoitamos eh, conhecer a xente así máis ben de referencia, uh -huh. polo nome e se cadra con algunha etiqueta e iso, pois, pues, eh, achega pouca, pouco coñecemento claro. digamos, eh, verás respecto das súas figuras e das obras, que como calquera vida pues, eh, é complexa, non? Uh -huh. Entón, hai que ler a toda esta xente o que, o que dixeron de forma directa e non só os seus ex exetas e as notas a pé de páxina que falan deles, porque pois pues, se perde eh, moita información ás veces, non? Veraz, veraz, información justo, veraz xusto, efectivamente entonces hai que estudiar e hai que, que, que moñeren sí, valor e sobre, sí, sobre todo eu creo entender o coñecemento desde a honestidade mm. desde a colaboración como unha cuestión de carácter mm. acumulativo e non contra ninguén e non tampouco Eso. para establecer xerarquías de vós e uh -huh. de malos, uh -huh. etc. Eu creo que en todas as biografías hai luces e sombras uh -huh. si somos persoas honestas mesmo na nosa propia e momentos mellores e peores pero que seguramente teñen a súa explicación Exacto. pero creo que cando as cousas Exacto. se intentan coñecer pois pues maneira adoitan saír mellores froitos que cando pois pues, iso se falla contra de algo, pois pues, querendo establecer taxonomías eso, contrarias e e ás veces pois pues, iso antagónicas e inimistables onde demasiados erros concretamente, de, cando con, con, sí, non se cando non busca a veracidade completa. Justo, porque esta xeración aínda que eran grandes personalidades, xente de unha cultura enorme sí. eh, pero mesmo coas suas diferenzas había tamén entre eles vínculos pues, de amizade de hermandade, sí. de compañerismo que non perderon en ningún momento entón, cén anos despois Nos non podemos ter entendo eu unha peor posición verdade, eh. dar sien reiras uh -huh. e ter ese criterios que aparte de pouco riguroso, a amén até me parece un pouco absurdo se me apuras. Non é claro que si. Sí. é no, no, verdade felicitacións eh, porque ti algo tens que ver precisamente aínda que a, a Consello da Cultura Galega pois. Pues, no Esta tamén foi unha digamos unha obra ou un froito pois pues, eh, colectivo de, toda, de entidades colaboradoras organizadoras e de todas as persoas que ao final as conforman e están detrás a uh -huh. nosa fundación, por suposto tamén, pero quero decir que houve eh, moita suma de vontades, sí. de achegas e de axudas e uh -huh. gracias a iso pu pues, só tivemos unha xornada pois pues, moi moi rica e ademais que nos acompañou un sol espléndido, que sí. moi forte na atmósfera gusto pasear por estas rúas. Si, sí, si, sí, eh, sí, sí. eh, eh, aproveitar a gastronomía feiticeira eh, xunto, xunto sí, cos caldos sí, de Sacra, da ¿no? Ribeira Sacra, non? O viño da Ribeira Sacra, si, a sí, que aquí sí. todo nos acompañó o e sí, sí. o que nos queda. Ademais, sabe ir a dese río que atravesa Monforte. Si, sí, si, sí, o río cabe. cabe. Sí, eh, sí. Pois, pues, pues, Celia, que, que te agradecemos moitísimo a, a tua aportación de hoxe, e ao mesmo tempo volvo a repetir os meus parabéns e as felicitacións por a parte que xe toca, porque te moi humildemente dices que só é es un, un, un traballo sí, conxunto sí. de cooperativo, pero mm, No, non no, é humildade, só respondo respondo a, a verdade. Sí, sí. E vos agradezo enormemente o voso labor e darnos voz e darnos eco o que facemos, que para non ser moi importante, pois pues que isto se traslade a, a xente que claro. está Pues, distante e que non podo vir pero que uh -huh. como falábamos antes poderá terlo accesible na página web da cultura galega encanto canto podan incorporar estes contidos que realmente pagan moito a pena claro, claro, claro que bueno, pois pues eso eh mm, mm. A presidenta tuvo algo que alcovever, entonces Eso, por, nos temos que pericial, a ver Moitas grazas, pois pues eu bueno, agradezo vos todo o que facedes, Celia, moitas al, m, m, Bueno, este esta clausura que vai a ser dentro de un minutiños que non queremos que, que se retarde por culpa de, de que te incomodemos precisamente falando contigo, e entonces agradecerche muitísimo pois pues, esta comunicación eh, entre conmiñas eh, estreita e, pequen, e cativa, pero moi importante para todos os nosos ointes e segu e nos pois desexarche todo o mellor para que como sabes xeito dixemos nunha ocasión nos cadando, entrevistamos as que entrevistamos ás persoas que conocemos pois sempre despois teñen éxito somos talismán para eles por lo tanto hai moitas grazas e, e moitos parabéns pois moitísimas grazas polo que facedes sempre un placer eh, falar con vos Y como son de Vicente Risco, pues por supuesto me aferro a que, a todo que esté se ya talismán. Muy bien. Muy bien. <ríe> una aperta forte, feliz, feliz, clausura, feliz clausura. Gracias, gracias. Vamos a despedir a Celia con otro bogariño musical, ¿no? Sí. Venga. vamos a recibir un entroideiro un diseñador unha persoa que de entrada xa felicitamos Bueno, pois pues, non miras a dizer que o que deseñou as Tanchugue aos sí? pues que lhesen si sí? a vestimenta a vestimenta, vestimenta de, do, do, do grande evento de Tanchugueira sí. oh, Ostras, Mira. un rapaz sí, sí, Xurxo, Xurxo Álvaro de García que debían a do bolo Vamos a dar, <risa> vamos a dar. Bo Boa tarde, Xurxo Hola, boas. Moitas gracias por atendernos, De, eh, perdón que te incomodemos un chisqueño, pero bueno, queremos, Nada, tranquilo queremos felicitarte por ese traballo feiticeiro que non vende agora, bueno, agora fixo famoso, pero as túas mm, presentacións e os teus diseños ya, mm, ya, ya o teu traballo xa fai tempo que se ven candarrotando, ¿no? en, en Viana do Bolo fixo varios desfiles si, sí, levo xa facendo desfiles por sobre un hor cinco a normais ou menos Ves, pues, se, se pues. tiou bastante éxito polo menos a nivel popular e a nivel tradicional por certo, ti xa, xa falas e dices en moitos ocasións que non fai falta trasladarse ás grandes capitais para poder diseñar si, sí, eso é últimamente o meu lema, que non hai que marchar do rural para <risas> pa triunfar e ti Xatre un non somente hai cinco anos, sino en que en realidade na propia terra xa tiñas éxito. A ver, no pueblo sempre me conoce todo o mundo, entonces é como por bueno, eh se si sales un pouco fora do normale eh, quando quando destacas un pouco, pois é como. é eh, quando sí. máis te coñecen, ¿no? Bueno, Pero bueno, si sí, haber ganado tamén algún concurso por aquí en Galicia, pues... Algo white te conocendo a xente, pero ahora ainda máis co tema das sanxogueiras. Si, sí, no. Bueno, pois eso quere decir que entonces aumenta a demanda para eh, pedirle a, a Xurxo que que poida participar en noutras cousas. Yo mellor eh, dentro de pouco vemoslo no nos no, nas galas esas cineastas en eh, outras situacións. Sí, Ay, sí que me den algún premio de este asesicineastos a estaría bueno. a mejor vestimenta. No, no, ainda claro. que no lle den un premio, si por ejemplo Tosar vai ali con, pues con un diseño teu, ya es suficiente, sí, ¿no? Sí, eso ya sería un puntazo, sí. <risa> bueno, pues hay que buscárselo. Nos intentamos <risa> decírselo a todos los que nos están a escoltar que que se pongan ¿Eh? pilas y que sean capaces de, de chamar a Xurxo para que mm, puedan eh, lucir algún algún dos diseños, non? Uh -huh. sí. Eu preguntar perguntar eh, eh, os teus diseños, por exemplo e tu fas, fas roupa, non? Tes algún taller algo que onde fases eh, roupa? Pois a ver, sinceramente o meu que é o diseño é un, é un hobby agora mesmo, uh -huh. bueno, aunque se me está indo un pouco dar maus últimamente bueno. pero taller, taller en si sí non teño uh -huh. lo que fago en ormeos ratos libres tanto en casa como eu teño unha peluquería, que é do que vivo, uh -huh. eh, pois tamén a veces na peluquería e esas cousas probou facendo os proxectos estes. Uh -huh. Vamos a ver, se eu, por exemplo, chego aí a tua, eh, tua peluquería uh -huh. e eh, eh, digo che, oi, eh, Jorquiño, <ríe> queres facer <fácil>, mon <ríe> Ben, pois, pues, depende. Depende para que e como, ¿verdad? O sea, claro, claro. exactamente había que miralo. Sí, claro, sí. Pero... No, eu digo un traxe, por exemplo, pues, para ir a unha boba. No, no, pero pero sabes o que aquí Armando é un grande presentador nas nas festas de de verbenas, ¿sabes? Sí. Aquí témolo como o uh, uh, alcachofo súa aí uh, nas nas presentacións dos dos grupos que dos prese... dos, dos escenarios. Dos, dos grupos dos mm. grupos que veñen aquí a festa hacemos unha, festa, unha festaza cada ano aquí que se chama a festa de galega de Can Mercader, non? E entón, ah, ah. tantas ar, ar, orquestras como, como os grupos de baile e a todos, fai presentación precisamente o, o, o nos Armando. Se si Armando leva un, un traxe de, de, de Xurxo, pues, ves? lóxicamente, vese máis que... Es, vese máis co que tá dentro do traxe. El... <risas> claro, pero se si queres traxe eu fago chupero, pero con falda, como da San ah, ah, A mí non bueno. me importa, eh? Amigo, ah, eso A mí non me importa. Eso para claro, pa chamar máis atención e romper un pouco aí o estereotipo. Exactamente. A, a, a de... dirían, "Hombre, armando con falda." E sabes como asixe miraba todo o mundo. Non, a verdade é que é un unha satisfacción e un honra moi grande comprobar que unha persoa con dedicada precisamente uh -huh. outro temas que que que teña esa repercusión a nivel nacional é eh, moi importante. E ao mesmo tempo ti Que, que presumes do, do uh -huh. rural que presumes do noso do, da sí, la tradición sí. digamos exactamente ¿no? uh -huh. Entóns, pois pues eso para non ser mira, a, a, lembrando cousas da, que, que pasan no, no entorno, non? Ti coñeces a Nieves Fernández de Vidueira ¿no? Si, sí, a miña veciña Pois, pues, pois pues, eh, ela mesmo, pois pues, acórdate que quando foi aquel entrudio no que, bueno, pois pues, unha tal Dolce Habana pois pues, quería sí. imitar cousas da, do nos entrudio, sí. pois pues, pues ela fixo unos de de naturais, non? Ou é cousas naturais, sí, sí Un caso moi chulo. Fantástico, non? Esa creatividade que tendes moitos dai, de ahí, de esa zona uh -huh, de, de sí, Llanado sí. Golo, pois é, é, é impresionante, por lo menos dala a conhecer, non? A verdade é que si sí, que hai moita creatividade aquí neste entorno que ao fin do cabo non está explotada nin coñecida, entonces entón pois é o que hai que potenciar. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. E eu, eu fago me eco Non somente porque teño un cariño especial precisamente Por, por, por esa zona Porque estuve vivendo aí durante un tempo E ao mesmo tempo pois, pois Casei con a neta do, do, do tío Chindo A verdade é que, que, que bueno, pues Tenho aprecio Por que do bolo E todo o que facedes aí É impresionante Ademais a mim gostou Cando me invitaches a ir claro sí. no, a, a, ten, ten que gustar porque Som o entroido dalia é o único, non? Sí, sí, no sí, primeiro, a finais de ano, comeza o primeiro de xaneiro e aínda pouco, dentro de pouco, non sei se hai as comparsas á de eh, acabo de chegar dun agora mesmo. Sí. Que os foliáns que ademais sí, están cada sí. sábado sí, eh, traballando aí. Sí. É é unha cousa única, Si, sí, a verdade es é que é unha cousa que vamos vivir aí quen nacer aquí. E ter o eso é es unha maravilla. Hmm. Ademais, eh, falando dos traxes. Así sí. que ti fiches o que vestiches, o que lle fiches os traxes aos bailadores que bailaban casta xogueiras con Arturo e o seu compañeiro. Si, Os Pois vai a traxes, vai a cabeza xa, que tes. Fe... En fin, <risas> sí, claro sí. Eres un amor. Eh, claro que si. Sí. Gracias. Bueno, que queremos, eh, queremos incomodarte pouquiño, nada, ti, tranquilo. Para, de verdade que que agradecémosche moitísimo pues, os minutos que nos dedicaches, pero como seguimos tendo programas eh os xoves, os sábados, pois en pues, sí. ningún no momento Volveremos eh. a incomodarte eh. para que nos poides decir en que cousas andas eh, enrollado, que seguro que a partir de, a raíz de esto do do uh -huh. Benidorf, seguro que tes moitísimas demandas e eh, solicitudes. Pues pois, si sí, esta temporada está sendo bastante eh en ese sentido, pero beneficiosa. O sea, ben, ah. eh? pois per, por, para, eh, pero tamén estás preparando o seguinte desfile para para as festas, non? Si, sí, é que estou me metendo en todo, estou co co do Entroido, co, con roupa para unha colección nova, facendo outros proxectos que teño aí pendientes mm -hmm. O sea, estou con 50.000 cousas, a verdade. Bueno, a cabeza non para, non? Non, no, e no, si para malo Suxo, <risa> eh, bueno, si é un placer É unha honra terte aquí no nosso claro, humilde programa claro. E de verdade que che Desexamos moitísimos éxitos volvo a garantizar o que desexíamos Ao anterior mm -hmm. co convidado Pois non somos talismán para as persoas co Coas que falamos E convidamos no, no noso pequeno Programa de radio Pero que saibas que terás moitísimo éxito Xa verás como dentro de pouco vai recibir algún premio ou vai a haber algo algo bon para ti Ojalá Xa sí, verás sí. Bueno, que xa agradecemos moitísimo a conversa que tivemos xa contigo e que non te incomodamos máis De verdade, Nada, que teñen moitísimos éxitos Xurso, eh, Xa nos veremos Moito, gracias. Até logo Eu teño na miña casa un cuarto só para min nel gardo sueños en casa é fantasías en fin no meu cuarto hai un balón un mecano é máis un tren e un caballo de cartón que galopa moi estupendo teño bonecos de goma de cartón e de papel chamanse barriga verde pululú e te hai saber teño bonecos de goma de cartón e de papel chamanse barriga verde pululú e te hai saber o meu quarto é un misterio é un mundo pequeniño E ten borneza de color E ternura da alumiño O oh, meu cuarce unha isa Vamos a baixar a música no para saudar o noso de poeta da Mariña ah. Que hai uns días non tivemos ocasión de poder falar con ele, non? Meteu-se noso tempo de ribe de... Bueno, pero, boas tardes Os chamades can de xaca, vou No, no Temos un cuarto d'hora Como que un cuarto d'hora, sí. non acaba de ser a xoito Por eso, esto, ainda son menos cuarto a Espera Non tens o reloj, Carón? Non? Si, non, tiño o reloxo Do do coche, o, o, do coche. Claro o meu, o meu marca que falta cinco minutos Pero igual, sempre tiño algo orientado claro. no, a Non chegar tarde Tu, tu, te tendes o tempo por aí Por o tanto, se si por eso te desplazaxe, non? Sí, sí, pero bueno, fue un desplazamiento curto de estos uh -huh. de, claro. de bueno. con sus amigos porque como andas siempre encerrado eh, ah, eso, pues, por lo menos desvirt... eh, aproveitas un momentiño así para, para salir pero poco eh. bueno, sí. bueno, bueno A bueno, bueno, ¿no? me, mejor para, para firmar algún contrato Como la familia Ayuso, ¿no? ¿Qué eso? Bueno, esa familia no lo coñezo moito, pero a ti como escribir moito, a pues, mellor un contrato de, de, de edición sí. O algo así, pero sí, son mellores os outros. Sí, sí porque teñen otros. máis ceros, non? As comisións que xa non son comisións, que son gestións, que non sei sí, sí, que que Sí, sí que bueno. Cuartos. Pero, bueno, é que, é que ti ten andas ten eh, ten andas con camións como esa xente entón, <risa> claro, <risa> es el desplazamentos increíble que se aproveiten en, en, en momentos tan duros como os dunha pandemia. Pero si sí. no era fa, no era de mi familia, hombre. Que era outra empresa. Claro. claro, a empresa era empresa nada de testaferro O tío, polo visto, foi o tío que fixo todo claro. bueno, un, un caos aí Pero bueno, o grave xa non é que fai unha persoa É sí. que o farían suxentos. Sí, sí, no, miles no mundo. Se no, eh, aproveitaron la eh, pandemia para hacerse eh, más ricos. Y precisamente un tal Feixó que hay por ahí, sino sí. que que había mm, contratos e, e cousas así mm, mm, no, sí. na época da pandemia porque era obrigado claro Bueno, sí, bueno, que se hicieran contratos es lógico, que, que, que no, no, había pero... que había presa por, por conseguir la, sí, sí. material sí, médico es pero... eh, lógico. Sí, pero... Contra... Eh, que era difícil de conseguir también, eh, que mm. hubo muchos timos por parte de los que os vendían también, porque... Bueno. Contratos de... pero contratos de diles... Sí. sí, pero... pero que después hubo gente que se aproveitó, está claro, pero, sí, es eh, que se sigue aproveitando, bueno, sí. por lo bueno. no Por desgracia, sí, sí, sí, sí. Eu fui bueno. un tonto, eu fui un tonto en algún tempo. Bueno, tamén. Sí, agora xe deslito. No, era tonto que sigo sendo tonto. Ai, bueno, entón ofre... te fuches, eres este dato. algún contrato tamén, seguro. Eh, eu xa lhes dicía, digo, lle, naqueles tempos, eh? que xa xoveu desde aquela digo, lle, 4.000 pesetas o mes 40.000 pesetas o mes Carai. vendiese bueno, eu cal, digo, pre levar hostias levarlas por web pero, pero senón non me enpoño non poño a cara bueno. vale. escoita mmm, falábamos da edición como vai eso? Ah, sí. bueno, eso vai ah, están un par de libros en editorial Uh -huh. Que va moi a modo, pois eu creo que a cousa está moi negra para as editoras tamén. Aí, que sí, y, bueno, claro. Non uh -huh. hai, non hai carto, que pouco hai forma de vender os libros, porque como está isto fechado todo, as librerías non, non hai presentacións de libros, non hai nada. é claro. Non... claro, os libros si nos presentas, si nos move si nos si nos publicitas, uh -huh. Bueno, interesas dos teus amigos, eh, catro sí. eh, máis, pero para para vender en Galicia, además, que que que é un sitio reducido onde mm. compra pouca xente libros, e se si non vas por aí a presentalos en varias librerías, en varios sítios, merestar, si non sacas na prensa, si no, bueno, se si as editoriais non publicitan, pues non, non se vende, e si se non se vende, non se interesa publicar, claro. Claro. Lóxica. É que eu penso que tamén desvai un tempo hacia aquí aquí eh, en baixou moito a lectura. Bueno, xa non sei, sí. xa non sei eu por aquí que, que, que aquí é eh país refir a España, eh. Sí, sí, é sí. País de de poucos lectores. Sí. Aí habido lectores, pero poucos. Po... Eh, entonces, uh -huh. eh, sí. Entonces, embargo... sí, algo xa tradicional. Uh -huh. Porque eu, por exemplo ah, Viaxando no metro Antes via que a xente Pois co libro, co libro Lendo Aunque fora a media páxina Pero lia eh, mm. e, e agora non Agora nada máis veixo a maquinita do móvil E adiós mm. Mas eu non sei Eu creo que o lector Sigue lendo sí, que O lector o melhor sí. <risas> é que Están facendo menos lectores Moitos menos non se poden facer porque... Claro porque فانcha e moi pouca xente lectora. Si. Sí, bon. eh, eh entón, bueno, ah, ah, ler é un hábito e eh, que que hai que telo eh, hai que hai que saber inculcarlle na infancia aos nenos claro. e nenas para que bueno, que que que que, que ten que haber educadores que lle descubran que eh. a lectura non é solo pues, unha historia que está aí, é eh? é unha fonte de sabiduría de, de, de, de, aprendes de todo de historia, certo. de xeografía, de lingüística de fonética, de, ah, claro. de, de, de, de, de gramática de todo, aprendes sí, de sí, todo sí, sí, sí. e logo vives moitas historias sí. vives como decía aquela frase, vives moitas vidas eh, os, que, os que non leen vi unha sola Claro e eh, eh, ademais, eh, ademais aburrida iba aborrida a túa aportación claro. agora neste, neste traballo que te en imprensa mm. que ten, ten algo que ver coa narrativa ou máis ben coa poesía son po, son, son poesía Or eu vou por tumbos hmm. aí atrás parei coa poesía estaba bastante canso hmm. e meínme na, na relatos curtos te na, no relatos xe son catro libros y uh -huh. uh -huh. eh ahora que me farto de relatos he volví a poesía. Volviste a poesía, bueno, Por lo medio meto un ensayo así sobre, bueno, sobre sobre sobre léxico domaro, es ah. último que es último que saqué de de de tal astronimia, ¿no? o sea, uh -huh. Bueno. O sea que, pues, oye, que, que a todo el mundo le pasa un poco, que si no varías la mente, bueno, os que ti de circapacidades ti tienes un capacidade. creador poético <aby> e muy importante del de, ah, de, de efecto os adxetivos que que, que, que, que, que decir, declaramos precisamente cada vez que comentamos contigo E eh, conectamos contigo pois pues, eh, precisamente o noso poeta da Mariña ti Si, sí, bueno, eu sintome máis poeta que que narrador tamén. Claro. E ademais a miña po a miña prosa é unha prosa poética, básicamente Criar tamén, si. Sí que que actividade que xa leva a música. Non, non é a música sí, sí, para sí. para a poesía, que... eu, eu, a miña debilidade é xogar coas palabras. Claro. Eh, Ademais, eh, é unha poesía fácil de ler. Bueno, claro. bueno. non toda, bueno. Eh. Bueno. Non, toda bueno. Eh. Bueno. non toda evidentemente, Parte. claro, claro, pero trato de que si, sí, trato de que si, de de escribir para os meus para no. a miña xente, os meus sí. e a miña xente non son os que están No, no, no atrio de, un, de, un, de un... <ríe> no no a sabe, os redo miña xente e a, sente, a sente humilde a que a min gusta velegándole un poema pola radio que me chamen e me diga ay que puedo máis bonito, sabes é una cosa máis entendiilo todo. Sí, no, a, a ver, a esto a, te me gusta me facer escribir Te he hecho que decir que um, ar, uh, Armando te pode che confirmar, pero eu te he dicho que, que eh tanto tes dous incondicionais eh nosos en, en Suiza Suíza, que, que cada vez que ti intervés, eh, dice, que fermosa a mm -hmm poesías de... a veces repítela, pero a veces eh pero, bueno pues tengo ten una mens sí, sí, yo, sí. yo, yo creo que son dos además esto no me he presumido no es ¿eh? una evidencia sí eh, son poetas que efectivamente tenido gente no sé si moiita y si moitísima, Porque ademais claro como estive na radio alegue el todos todoslos días poemas sí, radio claro, aquí um. en radio faltamén lento poemas todos os días de moitos recitales por aí tanto en institutos como en colegios, uh -huh. como en concellos e, e teño moitos fans e moitas fans para escoitarme ya. porque lles gusta como recito sí que lles gusta guste esa miña poesía gustades porque entre otras cosas quexi armando porque me entenden. Non que, que falta é, nos... é, é porque tamén a poesía ou poesía é prosa si, sí, si sí. les ven entonas ben e faz e unha voz máis ou menos agradable pois pues, gusta máis escoitar eu tiño unha aluna luna me moito que. Andaba es ler, bueno, os poemas, o profesor diía, no, no "Pa mí no coñeía, no, aí non os tratas." Trepa aquí, que eh? pois aí falta nas clases. Dicía, "Ai, agora sí que me gusta." <risa> no, no sé, sé que no, claro no, no, no, no, sí. ler ben, entonar ben, mm. e en claro, claro, claro. claro. Claro. Claro. Eu teñido sí, sí. lido poemas de algún radiointe que nos mandabos sí. os poemas que non eran ala moi boas. Sí. Pero cando os li eu, a eles talles gustaba máis. Claro. Lémotu, andálemotu. Claro, <risas> sí, sí, claro. Sí, Claro, sí. porque porque efectivamente a, sí. a arte de declamar de, eh, de es outra que... outra arte máis que, que engadida precisamente á sí. creatividade poética. Sí, sí, sei moi moi moi importante, sí. ¿no? porque a cando que declamas parece que estás sentindo parte do do da mensaxe, sí, sí, non? Sí, sí, sí, A poesía é para A poesía non é para escribila poesía é para, para recitala para escoitala para, para, para sentila para, para... poñerlle corazón sentimento claro, para vivir con ele claro, a poesía xo tiña moitas veces dito moitas veces a poesía non non non é só a habilidade que poida ter unha persoa para facer coñer rimar. palabras daquía da, da colá e facer bueno, versos máis ou menos atractivos, sí. xogos de palabras máis ou menos bonitos Poesía pode ser unha mirada, pode ser un abrazo, pode ser uh -huh. unha caricia, pode ser un, uh -huh. un roce coas mans, pode eh. ser Cal -cal. poesía é non como decía como decía Becker, non, poesía eres tú. No, sí. poesía eh, a hostia, puede enverso. ser. <risa> puede ser, puede ser. Sí. Puede ser tú, pero no siempre. No, ¿no? poesía a mi definición que que además acoge alonso Montero para él pedíme permiso. Y esa definición claro para mí si es que la ia es tuya. Poesía es a hostia en verso. Claro. Sí. Sí, señor Lóxico, sí. Porque Mira, fan. poesía tamén pode ser De cando nos xontamos e a comer Pois, un boga vante como <risa> bueno, Ese é moi prosaico é moi prosaico Pero está moi ben tamén eh? A vida prosaica tamén é necesaria Vale, vale E vale. iso non está nada mal Están me avisando o noso técnico Que xa estamos chegando ao final Claro, porque... é que os poetas Morrían de fame O bueno, xe se teñen que dir a poesía también, eh, la... por, lo, por lo tanto hay que meter arroz sí. caldoso y ser caldoso eh, eh, bueno eso no es percibes Paco, también, ahí no es tan queremos que continúes bien y eh, desechamos de todo a mi llor igual para todos semana. vos, eh, igualmente una feliz y... semana ya, la semana que ven que volveremos a recuncar a tu, a, muy bien, muy un bien, abrazo, bien, abrazo grande abrazos. a cuidarse, a ser felices igualmente ven a ver programa, un grandes intervencións a primeira extraordinaria unha grande poetisa sí. uh, um, despois tivemos o noso correspondente, bueno, queridos ointes eh, xa o bo, colgaremos no noso blog e eh, desexámosle que teñen unha un feliz semana, por certo o día 23 non se esquezan de tomar o caldo de gloria que é o día de Rosalía exactamente, si sí, señor Ata un bueno, sábado que ven, queridos ointes bueno, pois, eu sempre digo o mesmo que tú eh, estes na mellor compañía de sempre en Galicia de Radio Cornella e digo vos que que seades felices e deico sábado que ven